Це не він. Але відчуття шоку не минає, бо ж немає значення, в якому місті та в якому році їдуть у порожньому трамваї двоє хлопчаків, щоб вечір перед розлукою назавжди провести тільки вдвох. Частина друга. Не склалося. Загублений шифр. Мені боляче писати цей текст. Боляче проговорювати гранично болючу ситуацію. Болюче саме її внутрішнім наповненням. Бо ж зовні все спокійно. Ніхто нічого не бачить. Ніхто ні про що не питає. Тож нібито немає потреби, Шукати слова для приспаних бід. Ні про що не треба говорити, може й далі тривати непроговореність, та непроговореність, яка завжди була невід'ємним параметром нашого химерного спільного простору, і в тому був його шарм. Щоб ніхто не подумав, ніби тут таки справді щось відбувалось, казав ти, похабцем ховаючи простирадло, на якому ми кохались. Стосунки, які ніколи не з'ясовувались, видавалися найбільшою мірою наближеними до істинних. То був реальний вихід за межі непереможної повсякденності, Безсумнівне розширення границь сумного буття. Це тривало досить довго. А потім почав руйнуватись той шифр, за допомогою якого чоловік і жінка знаходять спільну мову. Бо ж прямим текстом у цій царині послуговуються тільки дуже обмежені люди. Зараз цей шифр зовсім не працює, але ще й досі судомно набирається, спричиняючи бічний біль. Певне, найрозумніше було б не плекати той біль, а пошукати новий шифр до якихось інших заповідних брам. Але є сфери життя, де закони раціональності катастрофічно не діють. Старий шифр не відпускає, а брама вперто не відчиняється. І тоді за горло непереможно бере необхідність поговорити. Проговорити неговорене роками, назвати неназване, надати будь-тєве Христому, чого нібито і не було. Спад збігся в часі з банальним і неуникним в'яненням жіночого тіла. Той, хто видавався непересічно ніжним і мудрим, виявив себе як банальний мужик, який чекає від жінки перш за все того, що звеселяє руки й очі, відмовляючись сприймати жінку як рівну собі, чия матеріальна оболонка також піддається віковим змінам. Власного черевця не видно, щоб побачити його, треба занадто низько нахиляти голову, ризикуючи вивернути шию. Зручніше дивитись на жіночий низ, констатуючи з часу, свідомо чи неусвідомлено мріючи про молодшу бабу. Безліч жінок приходять до трагічного усвідомлення принципової і засадничої тілесності чоловічого кохання саме тоді, коли їхні тіла починають Марніти. І відчайдушно кидаються омолоджувати їх, гвалтуючи природу. Можна водити тематичну екскурсію по байковому цвинтарю, по надгробках гарних жінок, які на п'ятому десятку божевільно заходилися коригувати свою плоть, терзаючи її варварськими процедурами на кшталт креативних масажів або гарячих сповивань, що призводило не до нової молодості, а до новоутворень. Жінки, рятуючи кохання, потрапляли в обійми смерті. А чоловіки, для кого приносились ті криваві жертви, спокійно брали молодших на місця, які звільнялися. Та особисте мене так бентежить неплоть. З неї можна і насміятися. Зрештою, є чоловіки не аж так чутливі до відхилень від тілесних канонів.